Asalamu alaykum, shikues të nderuar. Ky është emisioni Duke kërkuar përgjigje, ndërsa me ne në studio është Hoxha Alaudin Abazin, i cili do të përgjigjet në pyetjet tuaja të dërguara në adresën tonë elektronike pyetje@csaviska.com. Hoxha, asalamu alaykum mirëseardh. Aleikum salam, mirëseje. Po filloj me pyetjen e, e parë, Hoxh, një motër nuk është e mbuluar dhe ka pyetur se është haram që një ditë ajo të dalë e mbuluar me hijab deri në qytet, sepse po ka dëshirë për ta provuar se çështë është ndjenja meqen e mbuluar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Filim ishtafdrojmë Allahu na madrishum i qojmë salavat e salama peygamberi tëti Muhammadit sallallahu alaihi wa sallam, familje, shoghve dhe të gjith atyre besimtar ve musliman që pasojnë rrugën e ti dhe uluzohen me uluzimin e ti dherën e ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se mbulesa është një nga obligimet me cilat e, obligohet e, besimtarja muslimane që ta vej, atër e kur ajo arrinë moshën madhore. Mm -hmm. e, fatkesisht në rrëthanat të kohës bashkohore është një qasje e, ndaj mbuleses dhe për këtë vazhdimisht në ngrihet nga qarësjet e ndryshme, si kurse është të thot një veprim që e, e ngecë femëren, apo që i qenën të drejta të themelore të femrës e kështu me rralë disa dyshibe po pa u fut të thotë në elaborimin e këtyre përgjigjeve të thotë ndaj këtyre cytjeve të thema mira apo mm -hmm. dyshimeve të silat ngrihen themi se e, vërtet Allahu Gjellawala kur ishpalli urdrat e ti në Koranin famlart dhe ndalesat e, gjithashtu e, me to synohen E, synimi kryesor nuk është do të thotë që njeriu të cenohet nga të drejtat e tij, por është që ai të ta të, të, të jetojë do të thotë këtë jetë sa më mirë dhe në përputhje me me arritjen e arritje kënaqësisë së Allahut të Madhërisht, dhe në të njëjtin kohë do thot të thotë të gjitha ato obligime në asnjë formë nuk cenojnë do thot këtë njëriju, të thotë këto të drejta e njeriu ashtu siç paraqitet nga disa gjithashtu të mbulesa hyn në këtë dhe nuk ka dyshim që me an të mbulesës femra e ruan nderin e saj, edhe me an të saj një e, gruaja do thotë e ndalon veten e saj të ekspozojë do thotë ato e, trupin e saj ashtu siç e ka krijuar Allahu xhalla wala, pra arsyeja se vet natyra e femrës është tërhiqëse, tërhiqëse do thotë nga nga çifti tjetër do thotë nga meshkuj, prandaj edhe ky mbullim është një lloj e penkesë që ajo do thotë të, të bëj apo të shkaktoj sport dhe fitnën në në shoqëri, do thotë qoftë në rrugë apo në prezencën e meshkujve të huaj. Prandaj un e, e bëra do thotë këtë e, nëse mund ta quaj sqarim mm. për më a bër për t'ia bër media kësaj mm -hmm. motre, po gjithashtu edhe të gjitha famërave muslimane që mos ken dyshime në lidhje me mbulesën por ta dinse me at veprim edhe pse ndoshta mund te mund jetë në rrethonat e Sodit është një veprim goxha i gudhimshëm për to. ë mm. në ka dyshim se është një veprim me të cilën njeriu e arrin kënaqësinë Allahu xhalla wala Allah, dhe e, e dëshmon edhe nga aspekti praktik se dëshiron të kalojë dhe një jetë në përputhje me mësimet islame në përgjithësi. Prandaj e kshilaj këtë motër muslimane që mos të nguroj nëse i ka mundësit dhe e ka arrit atë fazën e bindjes dhe e ka pa shumë qartë në mos dëshmërin e kësaj, mos të ketë të të të hezitime se val atë të mbulot apo mos të mbulot, por të ketë të të të i vendosër në këtë dhe nëse është e vendosë, ajo është e vendosër të të të të në këtë punë, atërë adhe Allahu ja lehëtësën edhe ja hapë rrugët e saj e kurse a ka mundsi njeriu nëse është në atë fazën e paraprgatitjes mm. edhe i manore themi në këtë shprehim në këtë mënyrë, po gjithashtu dhe në fazën e përgatitorë edhe të shoqërisë të prindërve apo se e ka në mendje të mbulohet, atëherë nuk mendoj se është gabim që ajo të fillojë, domos një herë ose dy herë të dal, çoft edhe për ta larguar atë në do shtatë para gjykim që ai mund të ndi më sparin për vetën e ti se, se ka mundësit të tjere të shikojnë në një sy tjetër apo se zakonisht njëri u kërë e bë një veprim për herë të parë në dinjë mund ta ndiej vetën se kët bota është duke duke e përcjellur atë. Prandaj për ta tekaluar kët nuk mendoj se ka ka diçka të keqe, pra edhe nëse nuk vendos në formë 100% se pe ja ti momentin nuk do ta heq mbulesën, nëse ajo tenton do thotë që ta ta fyjej do thotë ti fyjej do thotë to parajykimet e saj, po gjithashtu edhe edhe edhe të rrethit që mund të ken ndaj ndaj saj, atëherë mund ta bëj kët vepër po mos tjetë vetëm një form e avanturës që ndoshtë atjep edhe ndo një shembol të keshë në shoqëri, që mm. të thonë që filanje e ka vënu shamin, pasta i do thot e ka hequr prap, dhe kjo të shkaktoj do thot në që njerëzit fitojnë e, opinion nëse kjo vajz është do thot një vajz që e, vetëm e, e, lu, luan, do thot nuk është serioze dhe kjo mm. cenën do thot edhe karakterin e saj, ashtu si duhet me pas një femër muslimane, zotit i më smiri. Çka se tjetër thotë selam aleikum hoj lutem na thoni disa fjalë për ditën e mahsherit dhe disa fjalë për duan e kunutit janë dy pyetje hoj. Që... Dita e mahsherit nëse e përkthejmë në gjuhën shqipe është dita Yomul Hashr, është për qëllim dita e grumbullimit të njerëzve. Është fjala dita kur pas ringjalljes, kur njerëzit do të ringjallen dhe do të grumbullohen në një vend. Për këtë është fjala dhe zakonisht do thot termat që përdoren për për ditën e gjykimit apo ditën e ringjalljes apo ditën e tubimit e kështu me radhë ka shumë termë edhe në gjuhën arabe që përdoren ndërto është edhe yawmul mahshar që përdoret për në për mm. do thot si term dhe është për qëllim do thot dita e ringjalljes. Mm e dim do të thotë në mësimet islame se një nga kushtet e besimit e, apo i manit të besimtarit është që ai ta besojë se çdo njeri i cili do të jetë, është i krijuar dhe jeton këtë jetë dhe vdes e, në patjetër ai do të ringjallet mm -hmm. dhe do të jap llogari, nëse ka arritur moshën e pjekurisë, do të jap llogari për veprimet dhe sjelljet e tij qofshin të mira edhe qofshin të këqija. Dhe ky është një nga kushtet e besimin të, të të muslimanit, pra besimi në ditën e gjykimit është përsellim kjo, njeriu të besoj se pas vdekjes së tij do të rikthehet, do të ringjallet prapë dhe do të dal para Allahut të Madhërisëm për të dhënë llogari për veprimet e tij në anë tjetër nuk ka dyshim se kjo ringjallje është një nga gjërat që shumë njerëz duke u nisur nga disa botkuptime të cilat i kanë në raport me këtë bot ka shumë njerëz secilat janë gjithashtu edhe larg prej mësimeve fetare në përgjithësi ka shumë njerëz që mohojnë dhe çështja e refuzimit apo mohimit të kësaj është do të thot një gjë e njohur edhe në të kaluarën edhe Allah xhëla vallahu sjell shumë shembuj Në dërto është një shembul edhe që ka ndodhe në kone pegamerit sallallahu aleyhu a sellem, që me një rast të regoët se një njëri vjente i dërguar i Allahut, dhe e kishtë me veti një, një kock, dhe thot një, një kock, dhe e mbante në dorë edhe e thirë Muhammedin sallallahu aleyhu a sellem, o Muhammed, dhe në form taljeje, thot ti e duke thënë, se njeri u pasi që të vdesë dhe të bëhet kështu ashtë, do, do të kështu kockë, do të rinxalët sërishë, në formë do të nënqmimit, mm -hmm. dhe në formë të qasje se kjo që farthu, ati do të të nuk, është diqka dhe thotë jo e pa mundur, po është diqka që jo logike dhe dhe duhet vetëm të qeshëmi për të. Mm -hmm. Dhe në këtë formë dhe shironë ta në nëqmoj peganberin sallallahu alai usam në, në, në shoshri të njerëzve të tjerë. Dhe shambullin eksaj edhe Allahu Gjallahu Ala në Koranin famlart e si jellë në surën Jasin, ku thotë Allahu Gjallahu Ala wa darabalena methelen wa nasia khalka qalemen juhi l'idhama wa hi aramim uh, thotë uh, Allahu Gjallahu Ala e uh, u drab lana meslan do thot oshjala do thot e per shum kte ngjarje qi mm. ka ndodh me pejgamberin sallallahu alejhi wasalam dhe po thot ka ardh edhe ka sill do thot nje shembull oshjala e ka sill at kocsken dhe ka ka dashme at shembull te dheshmoi mos pamundsin e ksaj do thot rinjalet e njeruut kurse ne vazdim te ayet do thot u nsi khalqa kurse ai e ka harruse si esht kriju nuk e ka parasysh se si esht kriju Edhe mm -hmm. po thot ka thënë se a, a kush do të ringjall këto këto eshtra pasi që ato do thot të të të shuhen dhe të bëhen do thot të, dhe. Mm -hmm. e, Allahu Teala pirjije kësaj thot thuaj i ringjall ai i cili ka bërë që ato të ekzistojnë për herën e parë. Me një fjalë kur është shumë lehtë, kur Allahu Teala ka pas mundsinë dhe ka fare, e ka krijuar ato pa çën fare, atë rikthimi i tyre Apo rikrimi i tyre është shumë ma lehtë se sa krimi që në fillim. E të gjitha këto nuk ka gjyshim se janë të mundshme dhe gjera të lehta për Allahun Gjellawalla. Mirë për po nga aspekti logikë, Zotë i plëtfuqishum i bënë ata që të bindën se vërtej dhe thotë kjoj veprim është një veprim që është shumë ma i lehtë se sa veprimi i krimit fillestar. Prandaj, Allahun Gjellawalla s'jelë shumë shemboj në, në mm -hmm. këtë qështje dhe vërtet është do thot një ditë për cilën besimtari duhet shumë do thot të, të parapërgatitet dhe ta jap të jepë, do thot mundin e tij për arsye se është ai momenti, e, situata në cilën besimtari e e kupton apo do ta gjejë para veti çdo vepër të që ka bërë. Nëse është e mirë vepra e mirë do thot, atëherë nuk ka dyshim se ai do të jetë i shpëtuar, nën në tjetër nëse veprat e tij ajan qenë të qëshia, atëherë e, e fundi i tij është humbje dhe shkatërim. Lusim Allahën e madrishu me nabon nga të cilët dalin në këtë ditë faqe bardhë edhe shpëtojnë dhe thotë dhe bëhen dhe thotë prej banorëve të gjenetirë. Dhe pyqet jetër dhe thotë këa dreksaj është të rëna në kunutit. Kurse në lidhje me doaja e kunutit është ajo lutja e cila bëhet në namazin e vitrit që faktikisht është namazi i fundit të sën e falë besimtari para se me fjetë apo në gjysmen e natës ë është namaz me që falet me 3 rekate dhe në rekatin do të thon falet e tëra njëjtë por dallimi është se si në rekatin e fundit gjithësisht në rekatin e tretë kur besimtari qoftë para rukus ose pas rukus do thot para kur teknon elhamin edhe një sure para se shkojnë në ruku ta këndoj doan e kunutit ose të shkojnë në ruku ta bëj rukun pastaj të ngrihet nga rukuja dhe ta bëj do thot duan e kunutit. Të gjitha dy, të dy format janë të janë të vërtetuara nga pejgamberi sallallahu janë të vërtetuara në në praktikën nga sahabët, të aplikuara nga sahabë të ndryshëm, për arsyesë nga Muhamedi sallallahu alaihi dhe sellem nuk kemi ndonjë vërtetim apo ndonjë hadith deciziv që tregon në fund të çartë ose si ai e bën të thotë duan e kunutit, mirë, por kjo vërtetohet nga praktika e shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ëh, dhe në këtë në këtë moment, do thotë para rukus ose pas rukus është thotë sunet që besimtari të ngrit duart, ëh, eh, kah qelli dhe ta lexoj apo ta thotë duan e kunutit në vetvete. Edhe nëse nuk i ngrit duart më ka gjithë kësaj, mirë, por prej prëj kuptimit do thotë të, të lutjes është më mirë ngritja e duarve. Tek me dhëpia Hanefi nuk praktikohet ngritja, ato mbahen lidhur sikur se gjat namazit, mirëpo kjo domthon çështja do është domon është nuk ka diçka decisive, kështu që nëse veprohet edhe para edhe dyta nuk ka gjë të keqe. Në këtë rast do thotë lejohet duaja kunutit. Edhe duaja kunutit ka disa transmetime, me një fjalë mm. do thotë kemi disa lutje të transmetimit lutjet e transmetuara mm -hmm. me një oracion dua Allahu mehdina fimen hdejt që gjendet do thotë në librin buroja muslimanit edhe lutja e dytë gjithashtu gjendet në në librin buroja muslimanit dhe mund t'i kthehen shikuesit në atë libër dhe ta shikojnë do thotë atë dua por edhe ata të cilët nuk e kanë nuk e dinë është mirë do thotë ta mësojnë për arsye se vërtet kanë përkthimin aty po është po, po, përkthimi Kurse kuptimi i saj, unë do të mundonë në formë të përgjeshme tjapë të thot kuptimin, përshka këtë të thot se nëse ndalim në sësharim, atëre në vujitet një kohë ma e gjatë, hmm. kryes ish një lutje që e, kur themi Allahumë e di na afimen hëdet, është lutje Zotit madreshom që tjapë apo të na japë neve udhëzimin e sakt, dhe të na bëndë nga të udhëzuarit, u afi na afimen afet, dhe të na mbrojë apo të na mbrojë, eh shpëtoi do thot nga do të na bëjnë nga të shpëtuari, qoftë do thot nga dëmet e kësaj bote, fatkeqësi do thot fizike, sikur sëmundja e këtu me radh, mirë po edhe ato dëmet do thot aspektit të imanit, të besimit e këtu me radh, e pastaj e, vazh... me një fjalë do thot një është lutje shumë do më thon se shumë kuptimplotë që e, e, i bëhet Zotit të Madhreshëm që t'na jap ajrin neve në këtë botë edhe në botën tjetër. Zoti dhe mësimi një pyetje tjetër that selam aleikum jam me një uhr menja vajz tash 3 vjet por tash po hasin në vështirësi pasi halla e kësaj vajze po thotë që ka shkuar te disa gra që kërkisin shohin fatin apo hajrin përmes Kuranit dhe kishin thënë se un nuk jam i hajrit për për këtë vajz unë e di që këto gjëra nuk janë të vërteta por vajzës nuk po më më të shpjegoj me argumente selam aleikum neve në disa pyetje të mëhershme kemi sqaruar se vërtet nuk është e drejtë që një edhe djalë dhe një vajzë e re të fillojnë do thotë kontaktin, raportin, pastaj siç themi ne edhe edhe të kalojnë së bashku para se të dihet qartë se ku do të ku do të përfundojë do thotë ajo lidhje të cilën e bëjnë ata paraprakisht. Prandaj lidhjet legjitime që janë të pranuara në Islam dhe cila duhet të cilat duhet ti ti njoh ata ti aplikoj do thot çdo besimtar që synon arritjen e ngjarjes së Zotit të Madhëreshëm është vetëm nëpërmjet arritjes e pëlqimit paraprak në mes të moshkullit edhe vajzës, gjithsesi do thot familjes së vajzës, dhe të lidhet te akti apo të bëhet fejesa, pastaj akti i kurorës e kështu me radhë. E asesi të fillojnë do thot kontaktet dalja me me me vajza të huaja, pirja kafe apo shoqëria apo shkëmbimi i fjalëve, mesazheve do thotë dashurisë, veprime të tilla mos thënimi do thotë edhe edhe zgjerimi do thotë i raporteve që fatke sa shkojnë edhe deri në në raporte do thotë intime e kështu me radhë, të gjitha këto të bëhen, pastaj ë të mendohet se si do të realizohet fejesa e, dhe si do të realizohet martesa. ë kjo do thotë është në kundërshtim me atë si e ka para pa në islamën në mënyrën do të thotë si që para pa islamin se si duhet të lidhet një një themër edhe një djalë të cilët dëshirojnë të bëhen do të thotë bashkort të arshëm. Nëse një mashkull e pëlqen një themër dhe pyet për të interesuar dhe ku, mund do të thotë të të fitoj për shtypjen se ajo vajzë mund të jetë e përshtatshme për të, atëre e, metoda apo rruga që duhet ta ndjekë është rruga që të fillojë nga qoftë thot, të thotë nëpërmjet kontaktit me atë familje, ta shprehë këtë interesim. Dhe nëse interesi është e dy anshëm, atëherë të fillohen procedurat e fejesës të njëhora tek ne. Ë e jo asesi të thotë të mundohet të thotë në mënyra të ndryshme të kontakojë me atë vajzën, të shkëmbejnë thot, të thotë dhuratat, të shkëmbejnë të thotë fjalë me pergalesa, pastaj fjalë që shprehin dashurinë ndërsjellë, pastaj e, në, kur kryhet edhe krijohet, do thotë, vetë lind, do thotë, dashuria ndërsjellë, pastaj do thotë të hulumtohet se si si duhet bashkuar pastaj ky djalë edhe kjo vajzë dhe këtu fillojnë pastaj të krijohen do thotë ato pengesat të quajt nga familja apo rrethana të ndryshme, sikurse që është rasti konkret. Ë në në këtë rast është e mundur që ata familja e vajzës që çlirimisht që ja bëjnë këto do thot kësaj vajzë ajë prartë se nuk janë të interesuar që ta lidhin do thot miqësi me ju, prandaj edhe uh, arrin do thot me me me këso do thot uh, gjykime apo me këso fjalë që ta largojnë do thot atë vajzë nga nga ti dhe është çësia, është metodë që ndoshta edhe vajza mund të filloj të ketë në vetvete rezerva, në anë tjetër ju e keni sugjeruar aq shumë do thot atë raport, saqë so tash është shumë vështirë për juve të ndërpreni atë lidhje, pra ndaj edhe kjo është ajo fatkesia e kësaj që e përmendun pak me heret. Këshila ime do të ishte që në këtë moment ju të ndërpreni kontaktin me advajzen dhe të filoni do të thot me, me hy do të thot në këtë si që ka thonë edhe Allahu Gjallalala që kur të hyni do të thot, kur të vini të kështëpit të hyni ka hëndyrt e mos të hyhe do të thot ka a ona e dritare apo ndonjë hyrje tjetër mm. e hyrja nga dera do thot në këtë rast është që ju do thot duke i respektu do thot edhe traditën edhe rrethanat edhe metodën se si bëhet do thot a afrimi apo shprehja e interesimit për martesë, ta gjen një person që është i afërt me atë familje dhe ti tregoni atij se jeni i interesuar, do thotë, për ta martuar apo për ta fejuar atë vajzë dhe ta dërgon në familjen e burrit, në familjen e prindit të asaj vajze, ta tregon uh, ai si e themi ne me siti, do thotë, atë interesim dhe në bazë të kësaj do thotë ti ti përcillni do thotë ato metodat që tashmë janë të njohura tek secili, as e, e si të mundoheni ta mbani kontaktin me vajzën, ndonëse tjetër të krijonin armësimë familjen e vajzës, që do thotë veprime të cilat e, jo vetëm që krijojnë do thotë kokëçarje edhe pengesa edhe më të mëdha, po çka është edhe më e keqë, e hidhruin Allahun e Madhërishtin për arsye se si thash pak më herët është formë apo çasje ndaj kësaj pune, në formën apo mënyrën e gabuar e asesi do thotë në në mënyrën e lejuar. Pytje tjetër, thotë Mirëm Roma, kam një pyytje cila ka të bëjmë në ngritje në Muhamedi a.s. në shta qjej, apo kalimin e shta qjejve. E kam parasush se njerëzit nuk duhet të ndale në mëzbindja ose diçkat e tilë, mirë po të kunë, s'ka të bëjmë ashtu. Jam i bindur plëtsisht, me gjitha të më intereson logika e kësaj, dhe me thënë, kur është ngritur, Muhamedi a.s. thuet se ka parë ferin dhe parajsen. Kam dëgjuar se njerëzit nuk duhet të fute në parajse o Ndërsa një disa dërse kam dëgjuar se pejgamberi yn pas ka pa granë në ferë i cili është, shp e, cili është thot, shpigimi i kësaj Zotë i shpërblevë të shkryve në fatoni. Po, në përgjësi, jo vetëm rasti isras edhe miragjit, po në përgjësi ato hadithet pejgamberi sallallahu aleyhu a sënëm, të cilat përshkrynë denimin e banorëve të gjëhnamit, apo dhe gëzimin dhe përjetimet e banorëve të gjënetit, e kustomer radh e, janë do thot tre tregojnë do thot apo përshujnë do thot tri tri gjëra apo tri gjendje. E para është që pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e <clears throat> përshkruan do të thonë në formë përshkrimi tregon se e, atë se çfarë do të ndodhë në ditën e gjykimit realisht. Mm -hmm. Për shumë do thot një ngjarje e cila në fakt nuk ka ndodhur, mirë po do të ndodhë do thot në ditën e gjykimit apo në xhennet. Pastaj janë ngjarjet të cilat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i janë dëftuar se si do të ndodhen. Me një fjalë ato nuk kanë ndodhur realisht, mirëpo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i janë dëftuar do thotë se si do të ndodhin. Edhe këto ngjarje të cilat i përshum pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ditën e do thotë e Miraxhit kur ka pa do thotë banor të xhenetit dhe ka pa banor të xhennemit, ëh dhe në faktikisht e hyrja e banorëve të xhenetit në xhenet dhe hyrja e banorëve të xhennemit në xhennem do të ndodh kur, do të ndodh pas ditës së gjykimit e jo do të thot para kësaj, atëherë si ka mundësi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të shih ato, atëherë themi se sipas komentimit që i bëjnë dietarët islamikë kësaj, thonë se këto do të ndodhi, teksa Allahu xhala ola yadiftoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sa si do të ndodhin ato në formë reale në formë reale dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nai ka përcjellur ato. Nanë tenter janë disa ngjarje të cilat nuk tregojnë realisht vuajtjen brenda xhehenemit, por tregojnë do thotë vuajtjet e e, e be, jo besimtarve në jetën e berzehut, do thotë vuajtjen të cilën e përjetojnë të vdekurit në jetën e varreza ose edhe gëzimin apo përjetimin të cilat i përjetojnë të vdekurit besimtar në varreza. Dhe këto janë reale kto i ka par reale sikurse qe tregon do thot denimet e zinaqarve do thot gjat pershkrimit ne miraxhit kjo nuk do thot se ka ndodh ne xehnan mund te do maan nje ngjarje dhe ndodhi te cilat ka ndodhur gjat kohas kur pejgamberi sasam i ka par dhe kto ka ndodh do thot kan qen per jetime te te te vdekurve ne jeten e varrezave do thot ne jeten e barzehut pra kto ndo thot ato tri gjendje te cilat e i, i ndërlidhen do thot me ato ndodhit te cilat i përmend pejgamberi saullallam gjatë natës së miraxhit po gjithashtu edhe në përgjithësi kur përshkruan do thot për ndodhit te cilat do të ndodhin me gjenet litë dhe gjenet litë edhe në formë konkrete do të, të përmend një banor që të gjenetit se gjëvarë do të balafaxoj apo si do të balafaxojot me, me situatën në gjenet apo në anën i kontër banori i gjenetit se si do të balafaxojot me një denim do të të gjenetit zote i dimas mirë Puj që gjitër, selam aleikum në naime i falë 5 kote namazit fëmijet kur nuk në dihen mirë së tjithin të këtu të ajo edhe ajo u këndonë disa surët të kor A bënë me ju fri Kuran nëse nuk i ka e, afer me bënë jetë për ata, atë fëmi? A bënë edhe pa abdes Allah i shpërbleft? Po, e, fryria që e bënë zakonisht të e këpleqet që dinë me lezu Kuran, është do thotë një veprim i vërtetum nga hadithet e sakta të pegameri s.a.s. që do thotë të i bëhet rukje, qoftë do thotë kërë fëmija endinë vetën shqetsu, mundet me pas në një mësysh, mundet me pas në një mësysh, mundet me pas në, në një tuthien nga shejtani e kështu me radh që ti fryhet diçka nga lutjet e Kur'anit për arsyesë së Kur'anit ose shërim, e ka zbritur edhe për për për besimtarët që të lexohet diçka nga sikurse Te Spidovia apo Fatihaja apo kulhu Allahu qula udhu bra bil falakh, edhe gjatë leximit edhe ti fryhet, thotë e, e fëmijës dhe kjo është e vërtetuar dhe nuk ka gjë të keqe. Kurse alejohet që kjo të bëhet duke qenë fëmia më larg, është mm -hmm. fjala në një qoshtë të dhomës kurse nëna apo ai i cili frym në qoshin tjetër, themi edhe në këtë rast nuk ka nuk është kusht që të jetë ajo shumë afër, nëse është do të thotë pak më larg nuk prish fund, megjithse të jetë afër është më mirë. Mm -hmm. Do thotë është më mirë për arsye se edhe gjat frymjes arrin do thotë ajo me të cilën e, e e frym do thotë apo bëhet një lloj i thuat në gjuhën arabe nafath që është një lloj forme do thotë e të fryrurit, do thotë me pak përshtym. Mm -hmm dhe nuk ka të keqe, po tjetë më afer është më mirë. Po në rastit, po? Ose në ati fryhet, a lejot me i fry, apo t'i lezot Koran pa abdes, themi se lezimi Koranit pa abdes gjithashtu është i vërdetum. Mm -hmm. Këtë e ka bërë edhe pejgamberi sallallahu aleyhu e sallam, dhe në këtë nuk ka ndë një penges. Por që tjetë më efektiv, dhe thot, a i lezim, dhe tjetë ma, ma i përsosur, ma në form, dhe thot, e, edhe të rritit, Mm -hmm. Pra rsysë se gjat leximit të Kur'anit nëse kemi abdes atë ajrit është më më i kompletuam, atë do të ishte më drejt, e drejtë atë fryrje ta bëjmë do të thot duke pasur abdes. Po edhe nëse e bëjmë pa abdes nuk ka nuk kemi bërë do thot, të thonë ndonjë tejkalim. Duhet të ndalem po? edhe pak tek çështja e distancës. Ndërsa shikuesi edhe ka fjalën se ç'tjet në ndonjë shtëpi tjetër, fëmi apo <coughs> në një qytet tjetër, sepse kemi raste kur kemi dëgjuar që një gjë të tillë veprojnë edhe nëpërmjet internetit apo a, në çështjen e në çështjen e, e, e, e lutjes mm -hmm. e, kjo nuk ka nuk ka dyshim se është e, vërt e vërtetuar që me një fjalë një i, një besimtar mm -hmm. i sinqert që ka është i përkushtuar ndaj Zotit mëdhareshëm të bëj lutje dhe të lejoj do thotë o Zot mëshiroj filanin apo të i kaloj kët problem ek çsto më radh kurs në, thënë, në këtë formë nuk nuk ka dyshim se kjo është e pranuar. Do thot lutja, kurse ti bëhet rrokje nëpërmjet internetit apo nëpërmjet telefonit apo edhe pa pa postë me postë, me postë kështu, kjo ë, është e vërtetë se praktikojnë disa mm -hmm. disa çift edhe nëpërmjet do thot kanaleve televizive, mm -hmm. mirë, por sa është efektive, unë mendoj se kjo është më shumë më afër, më afër do thot të, e me ofer lutjes dhe dua se sa do thot rrukjes efektive mm -hmm. edhe pse bëhet do thot përçimi i atij zërit do thot nëpërmjet internetit ose telefonit megjithse nuk do duhej do thot të zgjerohemi kët në kët domon në, në kët form të të të çasjes ndaj rrukjes për arsyes se është do thot një një form do thot e cila ndoshta edhe edhe mund mund, mund në në një ërmë, pastaj të, të krijoj edhe edhe kështuptime, zoti dimë më shumë. <tër> Tot jam një vajz 18 vjeçare, falë namaz dhe axheroj rregullisht. Në xhami kam dëgjuar zërin e një lexhuesi shumë zëj bukur dhe duke mos e parë fytyrën e tij jam dashuruar dësh, në atë imam. Pas lumtimit që kam bër, kam kuptuar se ai është i martuar dhe ka fëmijë. Mirpo aq shumë më pëlqen saqë do të pranoja të jem gruaja e dytë e tij, por ai nuk e din për këtë gjendje time, ndërsa sa herë më përshëndet, më duket se edhe ai më shikon me të njëjtin sy sikur un çe shikoj atë. Gjithashtu kam frikë se kur shkojnë në xhami mos po e prishin jetën që shkoj për të apo për Allah. Një këshillë ju lutat. Ëh në film ju e përmendët se kjo vajzë është do të thot moshën 18 vjeçare, prandaj edhe kjo moshë është ajo moshaja e adoleshencës dhe prekupimet e këtilla pastaj ëh rënia në dashuri në formë do thot të, të përshpe, përshpejtuar nëse mund ta mm -hmm. quajmë ashtu, është do thot diçka shumë e mundshme edhe është do të thotë qashtje, qashtje e rastit, më shumë se sa do të thotë ndo një, një diqka shumë reale. Pra ndaj këshila ime ndaj kësaj vajzeje do të ishte që mësparit ta këtë frikë zotin e madhëri shumë dhe mos tjetë do të thotë pre e cytjeve që shëjtani mund do të thotë në përmjet këtyre e, formave që ajo me ndonë se ashtujen reale që ta, ta, ta, ta bëjt do të thotë që ajo të devjoj edhe ta ket do thot në vend që të jetë i prekuar me atë që është pozitive për jetën e saj, besoj që është do thot në shkollë për mësimet e saj, mm. pastaj për edukatën, do thot për mësimet islame e kështu me radh, që të kaloj do thot kohë, ndoshta edhe me orë të tëra në prekuimet e këtilla, sikurse ajo është dashuar dashuruar në filan e, personin e pastaj mundësitë se vallë e, e ka kuptuar ai kët apo nuk e ka kuptuar prekuimet këtylla që un do thotë në një deri diku në një mas do thotë për kohën dhe moshën e saj e, edhe normale por zgjerimin e të dhe vazhdimin e çytyjeve në të, e, dhe, e, në të e, pastaj kalojnë do thotë në në diçka shumë negative për këtë vajzë. Prandaj unë e kisha këshilluar që kjo vajzë mos të prekuohet me kët, nëse ndin veten e saj që ende një lloj tërhiqjeje nga ndaj këtij personi, atëre të mundohen do thot, të thotë të distancohen nga ai dhe të angazhohen me atë që është hajër për të, siç janë mësimet, pastaj edukata të mësoj do të thotë më shumë edhe nga aspekti i mësimeve islame, e mos humkur dokumentuar për të apo pas taj duke fantazuar, po e them kështu kushtimisht, Jum. apo duke u th theluar në mendime ide se vajz, val, a ka mundësi të bashkohet me atë mashkull, gruaja e parë, gruaja e dytë, e kështu mëral, do thotë, qështje dhe gjëra të cilat në asë një formë nuk ndikojnë pozitivisht në formimin e kësaj, personalitetit të kësaj femreje, e cila, e, do thotë, si, si u përmend përk më heret, është, mund moshën do thotë shumë të re që të jetë do thotë që të mirret me me atë që po e angazhon veten zoti i dimës mirë. Por ndërsa tani do të vejmë në shkëputje të shkurtër, shikojse të ndërrohet qendronim ne e thëmi pas pak. Kërku e sëndërurë rëkthujem në pjesën e dytë të emisionit duke kërkuar përgjigjën dhe vazhdojmë me pyqen tjetër. Thot hojgjë, eselam aleikum, desha të di se anështë lejuar me ngrënë djathin apo ndryshet e kne e quajnë Kashkaval atje në Macedoni. Edhepse e tojmë në një vend të kryshter një dit në një supermarket një pononjës aty nga tha se a jeni të sigurët se mund të hanje edhe ju këtë djathë. Ajo na tha për shkak se djathi përmban caglio dhe un pastaj kërkova në internet e pa se ishte diçka që merret nga barku i viçit, qenjit dhe derrit por në për mbajtje nuk shkruan se nga është por shruan vetëm Caglio Caglio i falënderit zotish për punën që po e bën. Fjala me sa kuptova është ajo farë ekstrakti me të cilën do thotë nxinë diafisin si e themi ne. Ai ekstrakt edhe në të kaluarën është përdorë do thotë nga ato të cilat po përmenden nga organizmi i i do thotë i mbramshëm i i shtazëve, qoftë thotë të lopës apo ndonjë shtaze tjetër dash a lejohet përdorret ajo apo nuk lejohet. Themi kët diskutimi e kanë bër dietar të fukahat të thot në të kaluarën domon shumë herët. Pra arsyet se nuk është një problematik bashkohore, sikurse tani, është do thot problematik e vjetër dhe kanë diskutuar kët dhe trajtimi i tyre qendron në atë se është e lejuar për faktin se treguohet edhe nkohrat e sahabëve, shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kur është përhap shteti islam dhe kanë shtriru disa vende të, të Shamit atëherë e treguohet në formë do thotë të qartë historianë dhe ata të cilët e përshkruajnë do thotë ndodhit në atkoh se e, kur kanë kanë shkuar në këto vende musliman kanë gjetë do thotë djaftra të ndryshëm që i kanë përdorur për ushqim dhe nuk janë thelluar të kuptojnë se në, me çfarë janë prodhuar e kështu me radhë edhe pse eh qe to do ai ekstraktet mund të nxirrat nga shtaz qoftë do thot nga shtaz edhe nga shtratet e shtazve e kështu me radh prandaj un mendoj qe thellimi në kët nuk është i nevojshëm për shkak se për dy arsye arsyeja e parë ishte kjo që përmenda pak më herët mm -hmm. edha arsyeja e dytë ka të bëjë me e, ndryshimin e strukturës kimike të kty të kësaj materie mm -hmm. gjat gjatë përzierjes e, gjat e cila ndodh do thot qoftë para gjatësit apo çoftë edhe gjat gjatpërzidjes për ta për ta nxjerrur gjatthin. Kështu që mendoj se e, është e lejuar dhe nuk ka gjë të keqe duke u mbështetur do thotë në këto dy pikëpamje. Zoti i di më sipër. O zjen zor, sot kam një pyetje, nëse vendosim të fal namazën e vitrit tre recatësh dhe në recatën e fundit nëse nuk e dim duan e kunutit, edhe në vend të saj këndojm duat tjera, thotë un këndoj Rabbena dhe Rabbigfirli. Në këtë rast a duhet të ngrihen duart dhe kur duhet të ngrihen para rukus apo pas rukus, se da bën të lutemi edhe shit në këtë rast. E kët e kemi përmend më duket pak më herët, sidoqoftë e themi edhe një herë, nëse besimtari nuk e din duan e kunutit, atë lejohet të lexojë të këndojë duaat e përgjithshme si idin. Rabbana atina fi dunya, Rabbana ighfirli. Akjo marad mm -hmm. lejohet nuk ka të keqe, megjithse i preferohet posaçërisht nëse është thot një besimtar në moshën që ka aftësinë të mësimit ta mësoj mm -hmm. të thot njërin nga duaat e kunutit të vërtetuar nga transmetimet e sahabëve. Kurse a duat ngrihen duart apo nuk ngrihen, themi se nuk ka diçka decisive në kët. Nëse ngrihen duart, atëherë kjo është më mirë për shkak se kuptimi i përgjeshëm prej normave të bërjes e duaz, qoftë në namaz apo jashtë namazit, është që piesë e atyri rritit është dhe edhe ngritja e duarve. Mm -hmm. Mirë për po nëse nuk ngritën ashtu si që praktikoë të këne dhe mbahën ato të qoftë të lëshuar apo të lidhura, nuk ka gjithkeqe, për ashtuja se nuk ka dishka decidive nga praktika e Muhammedit sallallahu aleyhu e sellem. Kurse a bëhet para rukus apo pas rukus, edhen kët do thot kemi transmetime të ndryshme kështu që lejohet edhe para rukus do thot të bëhet duaja për shkak se vërtetohet posa çish nga Othmani radiallahu taala anhu se ka praktikum do thot faljen e kunut apo faljen e namazit te kunutit duke e bër do thot duana e kunutit para para rukuës mm -hmm. por e, gjithashtu kemi vërtetimet saktat që duaja e kunutit bëhet edhe gjat ngritjes nga rukuja kështu që të dy format nëse veprohen nuk ka gjetje në inshallah dhe pyetja e fundit për sot shkruan thot për çdo gjë që na ka që na ka ndodh kam dëgjuar se thot e ke shkru e ke të shkruar nga Allahu këtë kurse kam kuptuar Zdove për të mirë dhe e keqë që e bëjmë në jetën e përdiqme, a e kemi të shkruar nga Allah, o shpesh i ja e bëjmë këtë pytje shumë njerëzve dhe kur nuk më japin për gjithjit e njejtë. Vërtet, kjo pytje e cila ngrihet, do thënë nga kjo shukus, është një pytje që shpesher ngrisin në disa besimtar, po saqisht atate së jetë të dhe nuk kanë njohuri as sa duhet në në çështjen e besimit të muslimanit në kaderin, në caktimin e Allahut të Madhëreshëm, mm -hmm. që faktikisht që kjo çështje është do të thot një nga e, kushtet e besimit të muslimanit. Sidoqoftë unë do të mundohem ta përmbledh një do të thot këtë këtë gjë, duke thënë se e, e, Allahu xhalla wala është i gjithdijshëm. Mm -hmm. Do thot edin ai din do thot pra atë që ka ndodhur dhe e din pra atë çfar çfarë është duke ndodhur, por gjithashtu e din edhe atë që do të ndodhë në të ardhmen. Do thotë e ditë të ardhme në formë të qartë se çfarë do të ndodhë dhe mënyrën apo metodën se si do do, do, do të realizohet ajo ndodhje në përgjithësi. Mm -hmm. Dhe të gjitha këto i para do thotë të, të gjitha faktërat ndodhive u paraprin do thotë ditoria e Allahut të Madhërisëm. Dhe në kët nuk ka asnjë dyshim. Në anën tjetër duhet ta dimë neve qartë se Allahu xhala wala kur e krijoi njeriun ë do thot edhe e bëri të aft, do thot edhe e privilegjoj nga krijesa të tjera duke ia dhënë mendjen, logjikën, arsyeun që e, me an të saj do thot ta kuptoj qartë të, të saktën dhe të pa saktën, të të mirën dhe të keqen. Atëra Allahu xhalla wala kaçin ursia e tij që njeriu ta lejë të lirë në kuptimin mos ta detyrojnë në veprime, por ai hmm. ta ket të drejtën e zgjedhjes edhe për për kët edhe Zoti i Madhreshëm në Kur'anin famunar thot wahadeinahun najdain dhe neve i ofruam apo i udhëzuum aty do thot dy drejtime apo dy rrugë që është për shemb rruga e hajrit që njeriu me dëshirën e tij e zgjedh atë dhe rrugën e dështimit apo të sherrit apo të keqes që gjithashtu njeriu e zgjedh atë me vetë dëshirën e tij me një fjalë nuk është i detyruar se në në këtë zgjedhje por Ajo qëfar i paraprinë kësaj është se Allahu gjelalala para prakesht e dinë do, do të thotë se qëfar do të zgjedh një rjo, A do të zgjedh do thot, të miren apo të keshen dhe në bazë të kësaj edhe e, dëshira apo dituria e ti do të thotë është në bikët dhe kjo është ajo qëfar me cilin do të thotë e përmbyllë në formë shumë të shkurt besimin e muslimanit në caktimin e Allahu xhalla wala dhe atë që pothuajse çdo gjë e shkruar është e shkruar me një fjalë do thotë çdo gjë që do të ndodh asaj i paraprin para dësh i detyria e Allahut të madhreshëm dhe ajo dituri që Allah xhalla wala e ka ditë dhe që është e saktë do thotë edhe në formën se si do të ndodh mënyrën se si do të ndodh ajo ndodhi do thot e tëra dihet nga ana e Allahu xhela ualla dhe ajo është e shënuar në në në libr ashtu siç vërtetohet në në në gjër, do thot në transmetimet e sakta por nuk do thot se pse ajo është e shkruar pastaj njeriu është i detyruar ta bëj atë jo do thot nuk ka nuk ka lidhje e, kjo me shënimin për arsye se paraprakisht Zoti i Madhreshëm i dha njeriu të drejtën e zgjedhjes Zoti i dhe mosmimit falënderesishëm në sot edhe unë falënderoj për ftesën Shkues në nërër, kjo është fundi emisionit të sotëm duke kërkuar përgjigje një mirëpresim që të nashkruon e edhe herove të tjera në pyjë tje eqës e i vizkës së pikom. Dhe në takim në radhës, selamu alaikum.